Христина Рой Повернення Вечеріло Сонце сідало за гори Я стояв біля соснового бору І дивився на розташоване В долині словацьке село Тополеве Де мав жити І хоча місцевість була незнайомою Вона мені видавалася тоді раєм Під чистим, синім небом Пишалося осіннім різнобарв'ям дерева на луках панувала тиша. Гармонію цього чудового краєвиду порушувала занедбана хижа серед низеньких, критих соломою хат. Мабуть, колись навколо неї була огорожа, від якої нині лишилося декілька стовпів. «Невже це школа?» – подумав я. «Як же там, у середині, коли вона ззовні так виглядає. Що за люди тут живуть? Дещо пригнічений я спустився в долину і увійшов до першої хати. Я хотів запитати, де мені взяти ключі від мого нового помешкання і чи прибули мої речі, які я тиждень тому відправив до тополевого. Із собою я мав тільки валізку з найнеобхіднішим на перший час. Хата виявилася неживою. Я увійшов у порожню закіптюжену кухню. Біля холодної печі лежав обремок свіжої соломи. На ній спляча людина. Я вже вирішив потихеньку піти, але кинувши погляд на сплячого, затримався. Обличчя його було блідовосковим, як у небіжчика. Підійшовши ближче до незнайомця, я побачив, що це солдат у досить проношеному мундирі. І справді, небіжчик, сам один на оберемку соломи. Чого холодне, руки заклякли. Господи милосердний, як він потрапив сюди. Почулися кроки. До хати увійшла жінка і здивовано вирічилась на мене. Я поздоровався і представився. «То значить ви новий учитель?» Вигукнула вона радісно «Добре, що ми зустрілися Ключ від школи в мене Я трошки прибрала в кімнаті Та ще хотіла води та дров принести Ми на вас чекали ще вчора Коли ваші речі привезли Та ви не приїхали Його ж, мовила вона показуючи на чоловіка Я не могла самого лишити Хоча йому вже нічого не потрібно Пан лікар і пан суддя теж зараз прийдуть. Наші люди їм заявили, що сьогодні в обід вони знайшли його мертвим. А хто він? Мартин Запола, господар цієї хати. Він тільки сьогодні вранці повернувся з полону. Його давно вважали за вбитого. Священник навіть виголосив похоронну промову. Сусіди, які повернулися з війни, стверджували, що бачили його серед мертвих. Потім громаді надійшло службове підтвердження. Він мав дружину, яка дуже побивалася за ним. Тільки через 4 роки вона одружилася з іншим. Від нього залишився син, і опікунська рада не дозволила продати хату. Тому вона стояла пусткою. Такою він її і побачив. Без дружини та сина Я ще ніколи не бачила, щоб людина так плакала Я не змогла дізнатися, як йому вдалося залишитися в живих Запрошувала до себе, але він не пішов Тільки попросив трохи соломи, щоб підстелити Коли ми із сусідами по обіді зайшли до нього Побачили його таким Але, думаю, бідулася тепер хороше Бо з таким горем він би не дав собі ради. Його дружина із другим чоловіком теж має дитину. Вони перебувають у законному шлюбі. Що б з усього цього вийшло? Деякий час ми засмучено помовчали. Тоді я сказав, знаєте що? Я залишуся біля цього сіромахи, доки не прийдуть лікар та суддя. А ви – Будьте такі любязні, принесіть мої речі. Охоче, я не баритимуся. Жінка пішла, а я залишився наодинці з померлим. Сердешний, як же ти, напевно, сумував за домівкою? Як же ти молився за своє повернення? Мабуть, дружина і син були твоєю єдиною втіхою в біді та злигоднях. І раптом таке розчарування – Воно тебе і згубило. Але, можливо, це найкраще, що тобі залишилося. І ти нині там, де немає ані горя, ані злигоднів. А якщо цей солдат іще не примирився з Богом? Якщо він не спасенний і навіки загинув? А глибоке співчуття, навіть страх охопили мене. Занепокоїла думка про вічну загибель цієї людини Тривога підганяла мене І я вдався до спроб його оживити Коли я трохи підійняв повіку правого ока І освітив його кишеньковим ліхтариком Мені здалося, що погляд аж ніяк не згас А реагував на яскраве світло Це потішило мене і підбадьорило аби я доклав усіх зусиль, щоб повернути солдата до життя. Я робив усе, що міг одночасно, бугаючи сили та допомоги з неба. І дійсно, груди чоловіка почали здійматися. Серце помітно забилося. З його вуст вирвався стогін. Води! Я дістав свого терма з кавою і допоміг йому зробити кілька ковтків. Теплий міцний напій додав сили ослабленому. Він розплющив очі і раптом сів. Я був приголомшений і нічого кращого не вигадав, як здивовано запитати «Ну що, як почуваєтеся?» «Відпустило», – відповів він тихо. «Дякую, пане вчителю, ви порятували мені життя». Вражений, я став біля нього на коліна, і подякував Ісусові Христу за Його допомогу. «Можете підвестися?» – запитав я Мартина. «Якби ви мені трошки допомогли?» Я допоміг йому підвестися, і невдовзі він уже ходив по кухні. «Ходімте зі мною до школи», – попросив я. «Я вам допоможу. Вам тут не можна лишатися». «Так», – кивнув він, – «ви маєте рацію». Якщо я тут залишуся, я знов впаду в розпач, і серце знову зайдеться. Значить, у вас був серцевий напад? Так, уперше таке сталося зі мною на війні, від страшних переживань. Потім напад повторився під час жахливої битви. Мене підібрали, відвезли разом із трупами, а рідних повідомили про мою смерть. Звідси все моє лихо Пане вчителю Ви стільки виявили любові до мене Візьміть мене з собою З охотою хотімте Але звідки ви знаєте, що я вчитель? Під час серцевого нападу Я був притомний і чув, як ви прийшли І що вам розповідала сусідка Я також чув, як ви за мене молилися Турбуючись про те, щоб я не потрапив до вічної біди І, додав він тихо, але дуже серйозно Я б обов'язково туди потрапив, якби ви не повернули мене Бо я погана, зіпсута людина Я не дав йому продовжувати, щоб він не збуджувався Це могло йому зашкодити Потихеньку ми дійшли до школи, де застали вже знайому сусідку яка заправляла моє ліжко. Вона так злякалася, побачивши нас обох, що не могла вимовити ані слова. Я швидко пояснив їй, як запова прийшов дитями. Після цього вона, ніби згадавши щось, вибігла з кімнати і повернулася за беремком соломи, яку розтавила в кутку на підвозі. Я дістав простирадло, ним вона накрила солому. Сумувати в новому помешканні мені попервах не випадало. Крім моїх валіз, вузла з постільною білизною та маленької валізки, в кімнаті було тільки старе розхитане ліжко, такий же стіл та стільці. Мене сповнювала радість від того, що поруч зі мною була людина, який мені з Божою допомогою вдалося врятувати життя. Але для чого мені було дано перетувати Мартинові життя? Не для того ж, щоб привести його до нового горя, а щоб указати шлях до Небесної Вітчизни і до істинного Спасителя. Це разом із вчителюванням мало стати моїм завданням у цьому селі. Тільки наступного дня прийшов лікар, щоб оглянути на бійчика-солдата, він одвідував хворих по селах і не встиг того дня прийти до померлого, але встиг дізнатися про те, що сталося. Він пояснив мені своє запізнення і просив розповісти про вчорашню подію. Я повів лікаря до Мартина. Незважаючи на опір Мартина, я поклав його в ліжко, а сам відпочивав на соломі. Солдатові було вже трохи краще після огляду хворого і посід з ним. Ми з лікарем усамітнилися. Ви повернули його до життя, пане вчителю, сказав лікар, але навряд чи навдовго, серце в нього дуже слабке, тіло повністю виснажене. Я влаштую його в лікарню і піклуватимусь, щоб він одержував гарне харчування. Йому потрібне посилене харчування і тривалий відпочинок, щоб хоч трошки одужати. Погано тільки, що лікарні тепер усі переповнені. Скрізь літують інфекції. Даруйте, пане лікарю, прибив я його. Ви кажете, що він недовго проживе. А чого Мартин потребує наприкінці свого життя? то це любові. А її-то він у лікарні і не знайде. Там він згасне, як один із багатьох. Не для цього Бог доручив мені повернути за поводу життя Якщо йому залишилось тільки мучитися до самої смерті Тоді ліпше йому було б померти вчора Оригінально, засміявся лікар Значить, ви цього чоловіка оживили для чогось особливого? Так, а саме для того, щоб він пізнав, хто його хтось любить Хто ж це? Не ви? А вже ж і я Але насамперед Ісус Христос Син Божий Який прийшов у світ Для порятунку тих, хто гине Залиште хворого в мене Так-так Щоб він спав на вашому ліжку А ви на соломі Я чудово спав Засміявся й весело Для мене це нічого не значить Дивний ви святий Припустімо Хворого я у вас залишу Чим ви його годуватимете? У вашій хаті порожньо, як виметено. Чи вам платню за півроку наперед виплатили? Якраз ні, як відомо, і з цим у нас не квапляться. Але з Божою допомогою проживемо. Кажу ж вам, що за пулі треба посилене харчування. Де ви його візьмете? Не можу сказати, що зовсім немає засобів для існування. «Ох, і хитрий живий!» – засміявся лікар. «Але якщо ви так хочете...» «От і сніданок ваш несуть. Смачного!» Увійшла сусідка, і наша розмова урвалася. У той час, коли я радився з нею і поросив пикуватися про нас, доки наше життя не ввійде у свою колію, лікар ще раз підійшов до заполи. Потім він повернувся до мене. «Я вам надішлю ліки», і все потрібне для хворого. Все одно його ще не можна вести. А там видно буде. До побачення. Якщо запола не прокинеться, то слід розбудити його і давати кілька ложок супу, і через кожні дві години ложку вина, яке я надішлю. Як швидко не час. з моменту мого приїзду до Тополевого минуло вже два тижні, Яку дивовижну допомогу послав нам Бог за такий короткий проміжок часу? Не тільки Іллі він посилав воронів, вони знаходили дорогу і до нас. Перші були в кухні дружини лікаря. Кошик із різними продуктами. Її чоловік уклав туди цидулку для п'ятниці та ромбінзона. Мабуть, він цим хотів сказати, що я бажав провести за поводу Спасителя Христа – як ромбінзон п'ятницю По обіді батьки почали приводити дітей записуватися до школи Під вечір у тополевому не залишилося жодної хати З якої хтось би не прийшов подивитися на воскреслого солдата Але це бажання, звісно, я не завжди міг виконати Селяни дуже дивувалися, що я вирішив солдата залишити в себе Адже я сам ще не облаштувався «Не дивуйтеся», – відказував я. «Він – мій нещасний брат, такий самотній, як і я. Якщо мені потрібна буде допомога, ви, мої друзі, з радістю допоможете мені». «Хіба не так?» Жінки із цим охоче погоджувалися, а чоловіки тиснули мені руку. Увечері, коли закінчився запис дітей, на мене чекав сюрприз – Жінки перебрали маленьку кімнату біля кухні Затопили кахляну піч, бо на дворі було вже холодно А в сирій хаті і поготів У кімнаті на мене чекало не тільки приємне тепло А й ліжко зі свіжою, чистою постільною білизною Привітна немолода жінка назвалася вдовою дядька Мартина Заполи Тобто його дядиною Вона потурбувалася про ліжко та білизну ці речі залишилися від їхньої дочки, яка поїхала до Америки. Дядина також привезла нам лавку зі спинкою та невеличкого стола. Увечері ми із сусідами перенесли хворого в приготовлену кімнату, а тим часом тітонька Зелха, моя сусідка, провітрила та перенесла моє ліжко, яке ми теж перенесли до кімнати хворого. Я не хотів залишати Мартина одного на ніч. Бабуся Запова принесла кошика зі свіжими яйцями та молоком. Потроху моя кімната перетворилася на комуру для харчів, наповнену хлібом, яйцями, сиром, маслом, фруктами, маком, картоплею та іншими продуктами. Нуром бензон та й годі, пожартував лікар наступного дня, коли я показав йому наші запаси і мовив, що сьогодні дядина принесе курячий бульйон. Ось бачите, Бог піклується і надалі піклуватиметься про належне харчування для нашого пацієнта. І правда, такі яйця йому б у лікарні навряд чи дали, погодився лікар. Як лікар і передрікав, Мартин безперервно проспав дві доби, доводилося його будити лише для харчування. Але коли я прокинувся третього дня, ліжко Мартина було порожнє. Виявилося, що він готував на кухні сніданок. Я наказав йому лягти в ліжко і сказав, що сам приготую. Але Мартин заявив, що почуває себе досить зміцнілим. Він відіспався за багато безсонних ночей і просив не примушувати його лежати. Тільки на він стомиться, він ляже. Після сніданку Мартин пішов до своєї дядини, щоб подякувати за турботу. І з цього часу дійсно почалася наша ромбінзонада, наше спільне життя. Дядько Мартина столярував, і Мартин був у нього у учнях. Від дядина він приніс свої столярні інструменти і потихеньку почав облаштовувати нашу оселю. Мартин скромно заявив, що вміє готувати їжу, бо на війні служив офіцерським кухарем. Коли лікар знову нас відвідав, ми запросили його пообідати із нами Він похвалив кулінарну майстерність Заполи Лікар узагалі був ним задоволений І цінував силу волі З якою Мартин підтримував своє хворе серце Мені лікар сказав Щоб я як буде змога Давав Заполі спокійно працювати Він також підтримував ініціативу Мартина готувати їжу Тоді йому доведеться переривати столярні роботи і берегти ліву руку, перевантаження якої могло б відбитися на серці Я часто дивувався, як мало потрібно людині, щоб жити і бути задоволеною Ви, пане вчителю, повністю віддавайте себе школі А про решту я подбаю Сказав Мартин, цим він мене дуже порадував Школа була дуже занедбана особливо діти. Я почувався безпорадним і багато часу проводив у молитві, аби отримати силу і мудрість згори. Якби я не мав слова Божого, то, як казав псалмоспівець, я був би загинув у недолі своїй. Першого тижня я ще не міг по-справжньому стати до роботи. Другого тижня до мене завітав шкільний інспектор із пастором церковної громади з Валковичів, до якої належало моє село. Я попросив інспектора дозволити відремонтувати розсохлі віконні рами, пошкоджені лави, підлогу та розхитаний стіл, засклити вікна. Він дозволив, навіть наказав, щоб я замовив нову шкільну дошку, навчальні посібники та підручники. Але потрібно набратися терпіння – Оскільки все це школа одержить не так скоро У присутності інспектора пастор доручив мені уроки з богослов'я Бо взимку він не міг так далеко ходити Я побідкався, що діти дуже відстали від програми І можуть навчатися лише у двох нижчих класах Вони погано читали і писали Рахувати майже зовсім не вміли Не кажучи вже про інші предмети не дивуйтеся, пояснив мені пастор Наш попередник був оцюгою і п'яницею Потрібен час, щоб усе надолужити Відвідувачі пішли, а я сидів у порожній школі І підперше перше голову руками Просив у Бога сили і багато мудрості Бо я сам один ніколи не виправив би становище Перервав мої роздуми за пола який прийшов із пропозицією. «Пане вчителю», – сказав він, – «Ви не впораєтеся з 80 дітьми в одному класі, і я хотів би вам допомогти». «Яким чином?» – поцікавився я. «Коли я ще навчався в школі, я часто допомагав учителю. Якщо він мав уроки зі старшими, то я працював із молодшими в сусідній кімнаті». Я ще й сьогодні міг би угамувати непосидьків, розповідаючи їм історії та показуючи інші цікаві речі. Чудово, Мартине. Проте для втілення цієї ідеї треба було навести лад у класному приміщенні. Мій попередник використовував його лише як комірчину тут були поламані парти і всілякий мотлох, а для тих кого залишили після уроків. Воно слугувало ще й карцером. Не можна сказати, що діти його боялися. В кімнаті зберігалося багато цікавих речей. Та й утекти через вибите вікно було неважко. Цього вечора, як і минулими вечорами, до Мартина прийшли сусіди. Він розповів про наші турботи та плани. Селяни лаяли шкільне правління – яке б весь час обіцяло і нічого не виконувало, а все залишалося по-старому. «Люди добрі!» – звернувся Мартин до сусідів спокійним тоном. «Це все зламали ваші діти. Мабуть, тут ще є парти, на яких сиділи молодші з вас. Колись я допомагав вас учити, тож допоможімо полагодити те, що ми зламали. Ось ти, Франце». «Столер, а ти, Яне, гарний мулер. Ви всі вмієте щось робити. Якщо разом візьмемося, то за два дні справимося. Тоді залишиться попросити ваших дружин, щоб вони побілили та помили класні кімнати. І в нас буде місце для занять із дітьми». «Добре, ми допоможемо», – погодився Франц. «Я знайду різні деревні відходи та дошки» якими можна перемонтувати підлогу і парти. Напевно, кожен із нас може щось зробити, щоб у нашому селі була пристойна школа. Усі із цим погодилися, і наступного дня справа закипіла так, що до початку нового тижня школа була готова. У ніч із суботи, на неділю, Мартин дуже стогнав. Я злякався, думаючи, що він перетрудився. Коли я вранці запитав його. Він похитав головою. Ні, це не тілесне. Мене непокоїть зовсім інше. На мій запитальний погляд він відповів. Учора ввечері ви сказали, що ми разом почнемо працювати, щоб із цих здичавілих дітей виховати нових людей, ви казали про Христа, допомога якого для цього необхідна. Ці слова – Примусили мене замислитися. Мені стало зрозуміло, що я цю роботу разом із вами виконати не можу. У ваше життя увійшов Ісус Христос, а у моє... Мартин затнувся, помовчав, а потім тихо і з хвилюванням додав. «Адже я такий поганий, такий поганий, між нами прірва, і немає на це ради, немає». Я зарадів цьому зізнанню Людина, яка вважає, що в неї все гаразд Ніколи не зрозуміє, що Ісус Христос помер за неї Якщо ви усвідомлюєте, що ви втрачена людина Сказав я спокійно То знайте, що Ісус зараз стоїть перед вами і кличе вас Так він і мене прикликав Притічи до нього сьогодні, зараз Мартин сумно похитав головою Ви себе зі мною не порівнюйте Ви не були на війні І не знаєте, чим запалямували ми себе Там було таке, що навіть удома розповісти страшно Ми підпалювали, грабували, вбивали За нами залишалася пустеля Палаючи села та церкви Заплакані вдови та сироти ми чули з того непомираючих і не знали, кого вбивали. Я бачив скривавлені частини людських тіл, які злітали в повітря під час вибуху гранат. Може, це моя граната розірвала ту людину. Звірів вбивають тільки задля свого насичення. Ми ж день у день грабували і не могли насититися. Ці жахи Постійно мучить моє сумління, і так буде завжди. Тепер, коли я знову живу у своєму селі, я зрозумів, хто я. Ні, для мене не може бути спасіння. Наступного дня, коли Мартин після сніданку прибирав посуд, руки його тремтіли. Я думав, що він не повернеться, щоб, як звичайно, почитати Біблію. Проте Запола прийшов. І я почав із того, на чому ми зупинилися вчора Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг Мартине, звернувся до нього після молитви Я чув зізнання про ваші важкі гріхи А тепер послухайте мене Озираючись назад, вам здається, що колись були гарним, непорочним і чистим а сьогодні ви забруднений кров'ю грішник. Коли Ісус відкрив мені очі, я побачив, що до цього моменту я був мертвим у своїх гріхах та пороках, і що мені необхідно почати нове життя, бо моє старе життя не могло бути цінним в очах Бога. З дитинства я вірив, що Ісус Христос помер за гріхи людей, але мене це мало турбувало – бо за безбожника я себе не вважав. Тепер же мені стало зрозуміло, що і я причетний до загального гріха, за який помер Божий Син. І Він прийшов, щоб знайти і спасти мене. І коли я Його просив, Він простив мені мою провину. Прийнявши Ісуса Христа у своє серце, я отримав вічне життя. Так я прийшов до Бога, «Ваші гріхи великі, Мартине, і з цим я згоден. Розумію, що вони вас пригнічують, і ви не можете їх позбутися. Сам Бог не міг би вам їх простити, якби причистий і святий його син не віддав за них своє життя на Христі. Але він заплатив за гріхи світу, і кожному, хто вірить у нього, дарується прощення гріхів. Урочиста тиша запанувала в кімнаті». Мартин сидів, замислившись Раптом він підняв голову І запитав Ви вважаєте, пане вчителю Що кожен із нас Незважаючи на тяжкість Наших гріхів Може знайти прощення Бога Споміж них і ті Які нас погнали на війну І які розпочали її Усі, Мартине, Відповів я переконано Але сьогодні йдеться Не про інших а про вас. відкрийтеся Господу, який пожертвав собою заради вас. Не опирайтеся. Він кличе вас. Він любить вас. Це був благословенний недільний ранок. Я не маю слів, щоб описати його. Добрий пастор знайшов свою забукану поранену вівцю в глибокому темному урвищі. Бурі – та негода кинули її туди, і вибратися вона сама вже не могла. Здавалося, для Мартина все було втрачено, невимовне горе сповнювало його серце, і раптом він отримав прощення, і мир цілющим потоком влився в його серце. «Він простив мене! Він прийняв!» Вихопилося з його грудей, і Мартин кинувся геть із кімнати, щоб на прекрасної осінньої природи, просто неба, бути наодинці зі своїм Богом і дякувати Йому. Тієї неділі я відвідав богослужіння у Валковичах, щоб сказати пастору, що я планую організовувати недільну школу для моїх учнів. Також я хотів ознайомити його із програмою. Повернувшись додому, я застав у класній кімнаті сусідів та сусідок. Вони сиділи навколо Мартина, який розповідав про становище в світі. Його бліде обличчя здавалося особливо привабливим від того внутрішнього миру, який воно відбивало. Настрій був такий радісний, що мені було неважко сказати селянам про недільню школу, в якій я хотів познайомити дітей з історіями із Біблії. Ну що, брате? Звернувся я до Мартина наступного дня. «Чи не хочете ви зі мною попрацювати?» «О, пане вчителю! Коли смертельно хворий знайшов лікаря і ліки, він обов'язково захоче іншим допомогти!» Ми тепло потиснули один одному руки. З того часу ми почали жити як брати. Я хотів, щоб ми називали один одного на ім'я. Однак Мартин не погодився. І навіть такі переконливі докази, що мені довелося погодитися Але зовнішня форма не завдавала шкоди нашому внутрішньому єднанню Наші стосунки були якнайдружнішими Мартин мені багато в чому допомагає Діти його люблять Він розмовляє їхньою говіркою, знає їхній спосіб життя Я людина з міста і тільки звикаю до сільського життя Мартин же знайомий із філософією селянина та має терплячу і правильну відповідь на кожне запитання За кожну охайну і красиво написану роботу на дошці він розповідає цікаву історію і тому діти намагаються писати дуже добре Коли я приймаю урок після заполи учні завжди спокійні та зібрані мені легко з ними працювати вони і мене починають любити Зі старшими Мартин справляється ще краще. Він так цікаво розповідає, що я й сам залюбки послухав. В іграх на дворі Мартин, звичайно, участі не бере, але достатньо того, що він пильнує учнів і час від часу хвалить їх або робить їм зауваження. Мартин показує давно забуті ігри, в які бавилися їхні батьки та діди. Осінь на початку моєї роботи в Тополевому була тепла та сонячна. Я часто проводив заняття з арифметики на природі, використовуючи її рослинний і тваринний світ, щоб прищепити любов дітям до цього предмета. Уроки з гімнастики та ручної праці також проходили на дворі. Дай Боже, щоб дітям відкрилася краса творіння твого. Адже вони, за деякими винятками, Здібні діти, з відкритими душами. І наше перше заняття в недільній школі їм дуже сподобалося. Усі прийшли святково вбрані, серйозні, сповнені надій. Ми розбирали історію Самоїла, яку легко можна перейняти з дитинством Сина Божого. Був кінець жовтня. Більше як два місяці минуло із дня мого приїзду в Тополеве. Вільного часу майже не було. З'являлися дедалі нові завдання, з розв'язанням яких не можна було зволікати. Цього дня я на годину полишив усі справи і подався на прогулянку. Я хотів піти на зустріч Мартину, який був у місті в справах, і мав ось-ось повернутися. Нарешті і Влада почала цікавитися цією людиною, яку вона у своїх книгах заживо поховала. Його частину батьківської спадщини було передано у відділ у справах опікунства Та коли Мартин повернувся, ніхто не поцікавився, на що він житиме і чи є в нього шматок хліба І хоча правління села одразу заявило, що Запола повернувся, а лікар підтвердив це, нічого не змінилося Як же тепер вирішиться його доля? Чи повернуть Мартинові його частку спадку? І якщо так, то чи вистачить у нього сили взятися за це занедбане господарство? Як він поверне проданий сільськогосподарський реманент? Батьківське обійстя було повністю занихаєне. І ще одна річ, набагато важливіша. Як вирішиться питання з родиною? Адже Мартин має дружину і сина Якщо він живий То чи можна Другий шлюб його дружини Вважати недійсним Я ще ніколи не розмовляв Із Мартином на цю болючу тему Щоб не засмучувати І не шкодити його здоров'ю Однак тепер Коли він повернеться Я це зроблю Сусіди розмовляли Про це між собою Навіть суддя гладкий Учора сказав, що так це лишати не можна. Замислившись, я зупинився на пагорбі і притулився до середнього із трьох дерев, що росли при дорозі. Я дивився вниз на дорогу, котра йшла через долину гаєм, удовж шумливого струмка. Цим шляхом мав повернутися Мартин. Лише другий день я був сам, але як мені його бракувало в усьому? Я хвилювався за нього. У мене є брати та сестри, які разом зі мною віддали себе в руки Сина Божого. Нас міцно поєднують узи спорідненості. Листи, якими ми обмінюємося, змінюють нас у вірі. І цими рядками я хочу сказати, як Ісус Христос веде нас у нашому служінні. Одночасно хочу перевірити, чи міг Ісус Христос використати мене для своєї справи. Ми не повинні приховувати свої слабкості та вади один від одного, а маємо разом переборювати їх за допомогою Христа. Це чудова обіцянка, а те, що поєднує мене з Мартином, зовсім інше. Воно значуще. Мені здається, що я ще нікого так не любив, як його? Можливо, це тому, що Бог дозволив мені врятувати його фізичне життя і привести до духовного? Мартин небагато розповідає про себе Але я бачу, що він наповнюється від Слова Божого і життя його змінюється Ми досі мешкаємо в його кімнаті, хоч моя кімната вже готова Але разом нам ліпше коли ми вечорами сидимо і розмовляємо, він часто запитує мене, а я з радістю відповідаю. А коли я не можу відповісти, ми вивчаємо книгу книг, доки не знайдемо відповіді. Я знаю, що в такі години Христос із нами. Коли в моїй кімнаті навели лад, я замовив усі кори меблі – ліжко, шафу. Стіл, стільці та книжкову полицю В однієї бідної ткалі Я купив доріжки По обидва боки Кахлячої пічки Мартин поставив лави Які сам зробив Ліжко і стіл Вкриті вишневими покривалами Які я купив ще під час канікул Навіть занавіски є Білі гардини З різнокольоровими орнаментами Вони дорогі мені Оскільки це подарунок від моєї сестри на день народження Бабуся Запола попросила дозволу покласти на моє красиве нове ліжко перини її дочки Бо взимку вона готує їжу в кімнаті, а пара шкодить пуховим речам Я охоче погодився, хоч ліжко було не порожнє Бабуся заслала ліжко чистою постільно на той випадок, якщо з'явиться гість Якщо ж мені треба буде працювати в той час, як сусіди розмовляють із Мартином, то я зможу усамітнитися в своїй затишній кімнаті. Щодо нашого фінансового становища, то вийшло так, як передрікав лікар. Платню я одержав після двох місяців за весь відпрацьований час. Я заплатив за облаштування помешкання і кухні. Моїх ста крон вистачило якраз на два місяці». Я стояв, притулившись до старої берези, і про все це думав. Аж раптом кинув оком на берег струмка на узлісі, де ми з Мартином часто сиділи. Я й сьогодні хотів його там дочекатися, але місце було зайняте. На одному із пнів, притулившись до великого береста, сиділа жінка, вигляд якої гармоніював з осіннім ландшафтом. Проста чорна сукня облягала струнку фігуру, а її поза виражала напружене чекання. Парасоля і сумка лежали біля неї. Чорна шовкова хустка спустилася на плечі. Взуття було запорошене. Очевидно, жінка, якій на вигляд можна було дати років із тридцять, прийшла неблизький шлях. Хто вона і куди йшла? Весь її вигляд був оповитий сумом Раптом жінка пожвавішала Голова нахилилася вперед Руки піднялися Її уста беззвучно щось шепотіли Я подивився вниз на дорогу Що могло викликати цю переміну? І моє серце здригнулося від несподіванки З лісу показався Мартин Він наближався до жінки Тієї миті я зрозумів, хто вона це його дружина, яку він кохав більше за небо та землю, і яка належала тепер іншому чоловікові. І неможливо, щоб ця жінка зрадила, щоб вона забула їхнє кохання, уся її напружена постать уособлювала кохання, вічне кохання, хоч би як там було, вона й тепер його дуже кохала. Серце її залишилося вірним Мартинові. Тепер Мартин її побачив. Він зупинився, як укопаний. Як передати цей момент зустрічі? Словами цього не описати. Лише тепер я зрозумів, яким глибоким було кохання, котре Мартин ховав у своєму серці. Розкривши обійми, він наблизився до неї. Доро, почув я. Доро, Мартине, мій Мартине, відповіла вона. Подружжя тісно поєднане коханням, але на руки розлучені з людської провини не обійнялося. Обоє раптом відступили. Руки Мартина впали, а вона знову опустилася на пеньок, наче бажаючи заритися в землю. Душевні муки стали для неї тілесним болем, а Мартинові вони могли коштувати життя. Я, непоміченим спостерігачем, теж пережив цю жахливу мить. Ні, зараз не час виходити до них. Обережно відступаючи, я квапливо заховався в заростях. Ох, нехай би земля розверзлася і поглинула мене, Почув я стугінь жінки. Мартин сів на пеньок поваленого дерева навпроти неї. Обоє замовкли. Нарешті жінка випросталася і відкрито подивилася в бліде обличчя свого чоловіка. Отже, ти справді повернувся, почала вона, запинаючись. Так правду казали, що ти тут. Я бачила тебе живого, але що мені від цього? Адже ми розлучені І це моя провина Ми навіть не можемо Пригорнутися одне до одного Мабуть Ти пережив багато жахливого Але найбільш страшне Чекало на тебе тут І лише я в цьому винна Через мене ти не знайшов тут Ані дружини Ані сина Ані домівки Роками я жила надією на зустрічі з тобою. На той час, коли я підведу до тебе Яника, а зараз вона замовкла, а потім тихо, майже нечутно промовила. Тепер вірність твоєї дружини порушена. Мартин похитав головою. Дружина, згідно із законом, прив'язана до чоловіка, поки той живий. Ти ж роками була вдовою, перш ніж одружитися знову. Отож, про переступ вірності нема чого вести мову. У державних установах мені казали те ж саме, мовила вона сумно. Дякую, що й ти так вважаєш. Я прийшла просити в тебе пробачення. Усю провину я беру на себе, а ні в чому не виправдовуюся. Лише одного я б не перенесла. Якби ти подумав, що я шукала нового кохання і шлюбу в той час, коли ти страждав на чужині Тому дозволь мені розповісти, як усе вийшло Мартин схопив її руку і міцно стиснув Я слухаю, Доро, розповідай І ти мені повіриш? Повірю, Доро, як я тобі завжди вірив Я не хотів у цей момент заважати їм тому я ліг на кущавині, в траві І чув усю розмову Дора почала свою сумну розповідь Коли в 1916 році Правління села та пастор повідомили нас Що ти нібито загинув на війні з Росією Та вся моя родина повірила цьому Тільки я одна не могла із цим змиритися Знехотя я пішла до церкви Бо не хотіла слухати похоронної промови Хоч як намагалися мене переконати у твоїй смерті Я була впевнена, що ти живий і коли-небудь повернешся додому Твій батько впав у віччя і спився Йому було боляче бачити свого улюбленого внука сиротою Господарство розвалювалося Бракувало сили справлятися з ним я не могла більше догодити батькові і вирішила наняти служницею. Думала таким чином зберегти нашого хлопчика від зва, яке оточував його тут. Я повернулася до моєї попередньої господині. І хоч платня була невеликою, нам з Яником вистачало. Так минуло два роки до перевороту. Потім мені довелося повернутися доглядати твого смертельно хворого батька. В останні дні свого життя він дуже шкодував, що так занихаєв господарство і намагався порядкувати свої стосунки з Богом. В останню ніч він раптом підкинувся на ліжку і викрикнув «Правильно, дорожче ти не віриш у смерть Мартина!» Я бачив щойно, як він прийшов до мене і просив не журіться за мною, я живий і повернуся. Ці слова мене заспокоїли, я вірила їм. Коли закінчилася війна, я знову повернулася на старе місце. Наді мною часто кипкували за те, що я не хочу розставатися з небіжчиком. Так вони тебе називали, але я не звертала на це уваги. Потім моя господиня переселилася в Будапешт. Де жив її чоловік, угорський офіцер-інвалід. Вона віддала мені ключ від будинку і попросила доглядати за садом. За це я могла жити на кухні та користуватися лазнею. У ній я влаштувала собі пральню, де прала чоловічі сорочки і тонку білизну. Та дякую Господу від усього серця, що життя моє влаштувалося, бо не так уже й погано. Якось, коли я сама приготувала повний кошик білизни для просування Прибіг Яник і сказав, що на мене чекає жінка Це була санітарка з міської лікарні Її прислав солдат, який хотів розповісти мені щось про тебе Я так поспішала, що санітарка ледве встигала за мною Але, на жаль, звістка була нерадісною У Ларик так звали солдата Повідомив, що був твоїм товаришем Він розповів про страшну битву На якій полягла сила селена солдатів Там викопали братську могилу В яку складали вбитих Кожний шар трупів Посипали гашеним вапном В останньому ряді Нібито опинився ти Він начебто зі сльозами на очах поклав тебе туди Бо ви були гарними друзями Ти вже весь застиг І навіть твої очі він не міг закрити Потім раптово Ворог пішов в атаку І довелося все полишити Не було часу навіть засипати могилу Я знаю Що солдат Маючи добре серце Хотів допомогти мені розв'язати невизначеність Повідомити мені правду але для мене ця звістка Була гірша за смерть Усі мої надії зникли Все заради чого я ще жила Було зруйновано Моє тіло Наче свинцем налилося Якось дісталася додому Якби не син Я мабуть заподіяла б собі смерть Цілими ночами я лежала без сну і бачила перед собою лише ту братську могилу, в яку поклали тебе. У той жахливий час вічаю і туги я забувала про дитину роботу. Я прагнула смерті. Люди припинили приносити мені роботу, оскільки я її або зовсім не виконувала, або на руч і погано. Тільки Крамар Гаек іще приходив, він був моїм найкращим клієнтом. По білизну він присилав хлопчика, але розраховуватися завжди приходив сам. Окрім привітання, ми ледве перекидалися словами. З Яником він охоче розмовляв і приносив йому подарунки. За це хлопчик його любив. Якось, заплативши за білизну і загорнувши її, Гаєк зупинився переді мною і сказав, «Що сталося, пані Запола? Чи ви не захворіли? У вас завжди був такий лад, робота удавалася, хлопчик був такий доглянутий, а тепер?» Він не закінчив докору, зупинився на півслові. Його слова були для мене наче гострі ніж у серце. «Я чув», – продовжував Гайек, – «що ви ще не можете повірити в смерть?» Вашого коханого чоловіка Але що б він сказав Якби дійсно був живий І повернувся додому Я не могла більше мовчати І все йому розповіла Усе кінчено Стогнала я Він ніколи не повернеться Його закопали Роками я його чекала Сподівалася Все даремно Даремно я молилася «Нема там на горі нікого, хто б нас почув!» Він хотів мене заспокоїти і зауважив, що є життя вічне І що ми зустрінемося там Я відповіла йому дуже грубо Гек тільки похитав головою і перервав мене «Зупиніться! Ви зараз не знаєте, що кажете Але знайте, що ми – найнещасніші створіння!» якщо не віримо у Воскресіння Ісуса Христа, а значить і в наше. Мене, наприклад, виховали побожні люди. Доки я був удома, я дотримувався віри, але опинившись на чужині, а потім на війні, я знехтував вірою і став, як усі інші, навколо мене. Коли я повернувся додому, то замість нареченої, яку я любив так само, як ви свого чоловіка, побачив лише її могилу, тоді я зрозумів, що без віри у Воскресіння в нову зустріч людина найнещасніше створіння на житті, проте Бог милосердніший, ніж ми думаємо, Він мені подарував віру у вічне життя і силу для подальшого життя. Ви повинні вірити що зустрінетеся з вашим чоловіком. Тоді біль у серці легше буде перенести, і ви зможете жити далі. Так, Бог дійсно добрий і милосердний, Він не покарав мене за мою зневагу. Я почала вірити, що ми коли-небудь зустрінемося. Але моє здоров'я було підірване горем. Я була вже не в змозі прогодувати себе і сина. До того ж, моя господиня саме тоді продала будинок, а його новий господар відмовив мені в житлі. Квартиру я зняти не могла. Тоді я вирішила підшукати собі нове місце роботи, а Яника хоч як важко мені було віддати тітенці за полі, де про нього піклувалися. Після першої розмови Гаяк мені часто допомагав порадами та опікувався хлопчиком і його вихованням. Коли я повідомила Гайку про своє рішення, він довго сидів, замислившись, підперши голову руками, потім раптом устав і промовив: Найдорожче, що мали на землі, ми втратили. Я, як і ви, ніколи не думав про одруження. Але, може, наше життя стане легшим, якщо ми розділимо спільну долю. Я не буду більше самотнім, якщо в мене буде про кого піквуватися, і вам би не довелося розлучатися з дитиною. Я люблю Яника і бажав би виховувати його так, щоб ваш чоловік, коли ви зустрінетеся з ним у вічності, тішився із сина. Поміркуйте над цим а за тиждень я прийду отримати відповідь. Він подивився на мене своїми добрими очима, подав на прощання руку і пішов. Для мене ж розпочався тиждень із безсонними ночами і неспокійними днями. Ще до кінця тижня я послала до гайка і сказала йому, що не можу одружитися з ним, тому що я хвора і недалека від смерті. Він би зі мною лише мучився, і мій сирідка був би йому як тягар. Коли Гаек побачив мене такою нещасною, він сказав слова, які мене переконали. Я вам дійсно, від усього серця хотів би допомогти пані Запола. Але це можливо лише тоді, коли ми перед Богом і людьми укладемо шлюбний союз. Я готовий піклуватися про вас. Хоч би до самої смерті. Ваш син може стати моїм, Лише якщо ви, як моя дружина, Доручите його мені. Ах, Мартине, мені здавалося, Що я не сьогодні-завтра помру, Але надія, що Яник, матима захисника, Примусила мене пристати на пропозицію Гайка. На його батьківщині в Чехії нас обвінчали. Мати і сестра Гаєка два місяці доглядали за мною. Завдяки їхній любові я вижила. Альберт Гаєк тим часом перебрався до міста, де нас ніхто не знав, і приїхав по мене. Я зобов'язана йому та його родині повік бути вдячною. Тому я щосили намагалася відплатити Гаяку за його добродіяння мені та синові. За шляхетний характер я полюбила Гаяка як найкращого брата. Я привчила себе до думки, що тебе на землі ніколи не побачу. Та все ж, я не перепиняла кохати тебе. Навіть коли в нас із Альбертом уже був синочок, я тебе не забувала. Коли до мене дійшла чутка, що ти повернувся, що сон твого батька і моя надія справдилися, Мені нестерпно було бачити ані Альберта, ані нашого маленького Вернера. Я мало не втратила розуму. Ти повернувся, а я не можу з радістю побігти тобі назустріч. Знову запанувала мовчанка. Потім Мартин запитав, а хто приніс вам цю звістку? Надрукували в газеті з усіма подробицями. Як ти повернувся додому? І лежав у порожній хаті на соломі Вбитий моєю невірністю І як чужий чоловік повернув тебе до життя І взяв до себе Я все тобі розповіла, Мартина Ти віриш мені? Так, Доро, я вірю тобі Ви обоє невинні Гаєк узяв дружину Яка офіційно була вдовою вже чотири роки